Молитвата 36 та лекция от Учителя, Държана, на 23 юли 1924 г. София Мълчание За в бъдеще, като се събирате тук, половин час ще прекарвате в мълчание. Най-хубавото упражнение в живота на човека е молитвата. За сега в света по-хубаво упражнение от молитвата няма. Молитвата е общение с Бога. Думата молитва в български язик е малко неисполучлива. На френски язик молитва значи приер. Буквата М в думата молитва и буквата П в думата Приер показват за какво се моли българинът и за какво се моли французинът. Всеки народ си има свой стремеж. У англичанина и американца молитвата почива на волята. Българинът пък казва: Като пусна кофата си в кладенеца, иска не иска, все ще ми даде нещо. Той се отличава по това, че обича повторението на едно и също нещо. Повторението, това са двата бряга на едно течение. Това означава буквата М. Стремежът във всички славянски народи е навътре. Буквата М е подобна на еврейската W, но българите са малко по-добри от евреите. Тие две букви в българския и в еврейския език означават крайния материализъм. Българинът се моли само когато е натясно или когато няма пари, или когато е болен, или когато се запали къщата му. Няма ли болен в къщата му? Здрави ли са всички? Богат ли е? Той се накривява кълпака и казва не струва да се моли човек. Често, когато плодовете на дърветата падат, Децата държат кълпаците си под дърветата отдолу за плодовете да падат вътре. Едно от децата разтърсва дървото, а другите държат кълпаците си отдолу и събират плодовете. И българинът представлява една такава захлупена шапка. Това обаче са останки от миналото. Всеки народ си има своите етнически останки, навици от минали векове, които трябва да преобразува. Вземете, например, твърдението, което съществува у българина, па и у всички народи почти, че човек трябва да си моли само когато има разположение. Защо човек трябва да си моли само когато има разположение? Ако то е правило, тогава човек трябва да говори пак, само когато е разположен. В такъв случай, защо, когато бият някого, той говори най-много. Нека мълчи в това време. Защо тогава именно най-много говори? Тази философия, че човек трябва да говори и да се моли само когато е разположен, отчастие е вярна. Човек трябва да се моли всякога. Под думата молитва се разбира общение с Бога. Значи, такова общение човек всякога трябва да има. Защо? Защото Божественият живот у нас е непреривен и тогава не само на думи, но и във всички положения в живота си, ние трябва да сме постоянно в общение с Бога. Ти можеш да си молиш умствено, можеш да си молиш философски, има хиляди начини, по които можеш да се молиш. При това не само за едно нещо можеш да се молиш, но има хиляди работи за които можеш да влезеш в общение с Бога, да ти се разкрият тия неща. Молитвата е един от най-хубавите методи за избистране на ума и на чувствата. Значи, молитвата е метод, който може да се прилага в различни случаи. Някой път, обаче, хората свързват молитвата с чувствата, а някой път я свързват с мислите. Не в молитвата влиза методът и на мисълта, и на чувствата, и на волята, но самата молитва, то и разположение на човека да си моли, то е вложено някъде по-дълбоко в душата, отколкото в самата мисъл или чувство. И тъй, най-главното е това, когато се моли човек, когато се приближава към Бога, Едно от най-разумните същества, той всякога трябва да бъде готов да възприема. А сега, когато отивате при Господа, вие му разправяте, разправяте. Представете си какво е положението на Господа. Той трябва да слуша какво му разправят всички. Като му кажеш, гладен съм, той те е разбрал. Разбрал е от какво имаш нужда. А ти ще му разправяш половин час за глада си, ще се молиш, ще разправяш, след тебе ще дойде втори, трети. Всички се молят, разправят, оплакват се и все очакват молитвата им да бъде послушана. Това са неразумните молитви. Молитвата действително включва уния необходими неща, той от което човек има нужда, но трябва да се знае, как то да се изрази. Ако в човека има една вътрешна дисхармония, която прекъсва общението му с Бога, молитвата е необходима пак. Молитвата трябва да е насочена към това, да свързва човека с Бога. Молитвата е необходима за възстановяване на прекъснатите общения с Бога, в които хората изпадат. Молитвата е най-силното действие в живота на човека. Човек трябва всякога да се моли, за да бъде всякога в общение с Бога. И някога, когато се молим, трябва да си вдигнем ръцете нагоре, което значи «Дай Господи» или още означава «Приемане на нещо отгоре». Това издигане на ръцете е знакът W, но същевременно този знак, епсилон на гръцки език е знак за размножение. Някой казва, ще си спусна ръцете надолу. То е буквата M. Това означава, Господи, аз страдам. Ти казваш, че страдаш, но не казваш причината за това, защо страдаш. Скрил си крушата под шапката си. В молитвата душата ти трябва да бъде чиста и празна, за да ти сипе Господ нещо. Ако ти си пълен с философски теории и възгледи, Господ трябва да изпрати някой ангел да те изпразни, че тогава да ти сипе нещо. Той ще каже, изпразнете и шише. С какво ще идем ние при Бога? Кое е това, което има тежест пред Него? Всички положения, които съществуват сега на земята, са все глупави положения. Те са детински работи. Кое е онова положение, с което ние трябва да идем при Бога? Когато идем при Бога, не трябва да имаме никакви образи в душата си. Само един образ трябва да имаме. Понеже човек е създаден по образ и подобие Божие, той трябва да изхвърли всички други образи от душата си и да остави само един свещен образ – образа на Бога. Останат ли и другите образи в душата му, човек не може да се моли. Ще изчистите вашата святая светих от многото образи, за да остане в нея само първоначалният божествен образ. Само той е в състояние да даде велик импулс на душата ви. Многото образи, многото идеи, многото желания довеждат до заспиване. Вземете, например, един богат човек, който има да взема пари от 100 полици. Ти му говориш за Бога, а той си мисли какво има да взема. Че едната полица е от 1000 лева, другата от 500 лева. И така нататък. Ама Христос дошъл? Чакай, третата полица е от 1500 лева. Сто полици са всичко. Ако има да дава, пак и е същото положение. Хубаво, ако срещнеш някой учен философ и му говориш за Бога, за значението на молитвата, той си мисли за Кантовата теория на чистия разум. Е, хубаво, откъде са взели Кант и Лаплас? Своите теории, чудни са хората, говорят за Кант, за Лаплас, но какво са те? Лаплас е едно малко дете, той нищо не знае за света. Я потвърдете вие неговата теория? Откъде е взял той тази теория? Казвате, аз имам понятие за света. Откъде го разбра? От Бога. А, от Бога си го разбрал. Не казвай, е, че си го разбрал от Бога. След като някой проповедник е проповядвал за Бога, хората излизат и казват Разбрах какво казва Бог. Нищо не сте разбрали. Той още не е разбиране. За да разбереш Бога, ще направиш един малък опит. Ама аз издържах една критика. Това не е опит. 99 пъти трябва да издържиш критика, че тогава ще имаш един малък опит. Някой казва: "Аз се помолих на Бога и той ме послуша." Ти проверил ли си колко пъти Господ те е послушал? Ако на 100 пъти 10 пъти те е послушал, а 90 пъти не, мислиш ли че си от много праведните? Ако Господ на 100 молитви в 99 пъти те послуша, а само един път направи изключение не те послуша, тогава ти си човек Истинското, действителното знание в света почива на един вътрешен опит. И всички теории в света почиват на един вътрешен опит. В Кантовата теория обаче има едно изопачаване на фактите. Защо? Защото той иска да угоди на света. И всички съвремени учени хора изопачават теориите си, понеже искат да угодят на света. Те нагаждат своите теории съобразно времето и хората. Вземете, например, учените хора. Те не могат да кажат, че човек е съществувал преди 1 милион години. Някой може да каже, че човек е съществувал от преди еди колкото хиляди години, но той не говори истината. Ако някой учен каже така, Аз съм направил изследвания и смятам, че откакто човек съществува, има 20 милиона години. Без оглед на това, дали вие вярвате или не, ще го направят луд. Някои учени казват, за да определим от колко години човек съществува на Земята, ще вземем едно число. Ще вземем приблизително числото, което Моисей дава. Добре, знаят ли тия учени на каква база разчиташе Моисей, когато правеше своите изчисления? Цялото леточисление на Моисей е окултно, а съвременните учени имат съвсем друго изчисление. Такато се молите, вие трябва да имате такова вътрешно преживяване. Молитвата, това е едно вътрешно преживяване, вътрешна връзка с Бога. Молете се и вие, за да бъдете в общение с Бога. Ако през целия си живот дойдете в съпрекосновение с Бога само няколко пъти, тия няколко момента ще ви донесат неизчислими богатства. Този момент е най-великият, най-радостният и най-приятният в живота ви. Най-великото събитие в живота на всеки човек е когато той има общение с Бога, с тази велика разумност. Затои всички трябва да се молите вътрешно. Без молитва човек не може да прогресира. Той може да има много знания, но без молитва не може да бъде циментиран. Всичко в него бързо изчезва. Молитвата влиза в човека като един вътрешен импулс, като едно велико благо. Само Христос се молеше. Той имаше много знания, но всяка вечер се уединяваше за молитва и размишление. Ако той имаше нужда да се моли, колко повече имате нужда вие? Вие казвате, аз не трябва да се моля. Не, ще се молите поне колкото Христа. Значи, вие сте по-горе от Христа. Вие казвате, тази вечер не съм разположен да се моля, но утре ще бъде разположен тогава ще се моля. Господ не иска хората да му се молят при разположение. Господ обича молитви, които са направени без разположение. За молитвата се изисква едно детинско състояние, но на най-разумното дете в света. Такива състояния на небето ги наричат състояния на най-разумното дете. И когато Христос казва да бъдем като малките деца, той не разбира тия малките, глупавите деца в света, а разумните деца. Той взема децата само като образец, но подразбира друго нещо. И на небето има деца, но какви деца? Отлични деца са те. Бъдете като малките деца. За това трябва да си молите, за да станете като малките деца. Само молитвата е в сила да отмахне онази грубост, която съществува между вас. Голяма грубост съществува между хората. Има и естествена грубост в нас, която се дължи на естеството на нашата материя. Всеки от вас нека направи един опит, за да види колко груб е човекът. Например, ти си богат, дойде един, иска ти да му дадеш 100 лева. След като помогнеш на един, на втори, на трети, на двадесет, на 30 души, най-после ти почваш да се дразнеш вече и кой как дойде, усещаш като че нещо те охапва. И като дойде най-последният, ще го изхукаш, ще кажеш «Е, стигаме безпокой». Ето где е грубостта на човека. Кажи му «Аз съм уморен сега, ще бъдеш ли тъй добър да дойдеш друг път?» Защо не постъпиш по мекия начин? Вие никога не сте си давали за това нещо психологически отчет. Той овсинца ви съществува. Вие сте добри, но кога? С първия сте добри. Като дойде вашият приятел, пак сте много добри. Ако аз дойда при вас и ви донеса един подарък, вие веднага ще приготвите хубаво ядени и ще разправяте на всички за мен. Тогава вие сте изправни, радвате се. Пък като ви дойде някой беден, окъсен роднина, който се свива, няма какво да ви даде, и вие се свивате. Защо ето и положение сега? Ако вие сте богат, защо според закона на любовта не пуснате в джоба на този ваш беден роднина, 50-100 000 лева, тъй и той да се радва, да казва... Моят роднина е богат и благороден. А вие, напротив, дойде ли ви беден роднина на гости, казвате си, дано да си върви. Защо? Това са навици от миналото. Всички тия навици трябва да се изправят. И ние сега виждаме тези навици. Аз съм ги опитвал, опитвал и търся начини и методи, чрез които човек да изправи своите лоши навици. И Най-трудното нещо на света е човек да си създаде хубави, съзнателни навици, да който и да дойде при него, винаги да се радва. Съзнанието на хората още не е толкова будно, че да могат веднага да се въздържат. Щом съзнанието в някой човек не е много будно, той не може да се възпре от някаква лоша проява. Но след като излезе из релсите си, тогава се спира. Е, защо ти е спирачката тогава? Аз мисля, че всичките причини за нещастията в света се дължат на това, че не се молите усърдно. Рядко съм срещал хора в света да се молят. Да се молиш, това е най-красивото състояние. Човек навсякъде може да се моли. Може да си на банкет. Между приятели и пак да си на молитва. Все ще има един малък промеждутък, през който ще можеш да се молиш. Онзи, който знае, ще намери този промеждутък, в който да изпрати своята молитва. То и значи да използваме времето съзнателно. Бих желал постоянно да се молите, т.е. в тия промеждутаци да сте във връзка с Бога. Само така ще дойде върху вас онова въздействие отгоре. Тогава вие ще усетите онова божествено облагородяване и закрепване. Само когато човек се моли, тялото му укрепва, чувствата и мислите му също укрепват. Онзи човек, който се моли, не може да има жестоко сърце. По конструкция той може да е деликатен, но тялото му е здраво, мислите му устойчиви и чувствата му силни. Не е възможно да сме в общение с Бога и да сме хилави. Казва се в писанието, бъдете постоянно в молитва. Защо? Тази светлина, тази топлина, която иде от Бога, е толкова мека и приятна, че тя са гражда. Тя е топлина и светлина на безсмъртието. Някой път аз ще спра да ви поговоря върху тази светлина. Тя е тази именно светлина в света, с която не можеш да направиш никаква пакост. Нашите свещи могат да направят голяма пакост, някой хамбар с сено или слама. Цял пожар могат да създадат, но със светлината, която иде от Бога. Нищо не можеш да запалиш. С нея можеш да четеш книга. С нея само добро може да се прави. Аз я наричам безвредната светлина. Тази светлина се добива в молитвата. При тази светлина човек добива едно успокояване, един вътрешен мир. Дето и да насочим тази светлина, от нея нищо не се запалва. Не изгаря, но всичко се осветлява. В придобиването на тази светлина седи силата на молитвата. Няма друг начин за добиване на тази светлина. Всички окултни ученици имат много начини за придобиване на знанието, но дойде ли се до светлината на безсмъртието, всички употребяват молитвата. И учители, и ученици. За добиване на мъдростта също има много методи, но дойде ли се до тази светлина, има само един метод – молитвата. Тази светлина за сега е необходима за всички. Нашият земен живот трябва да се осмисли. Например, имаш да разрешиш някой мъчен въпрос в живота си. Как ще го разрешиш? Само чрез тази светлина. Всеки от вас има мъжни въпроси, които трябва да разреши. Има семейни, обществени, морални и какви ли не въпроси при разрешаването на които човешката душа се развива. Разрешаването им обаче става при тази светлина. Когато дойде тази светлина в света, спор между хората вече не може да има. Обмяната става правилно. И всички противоречия, които се повдигат между хората, изчезват. Да всякъде настава пълна хармония. И тъй, ще помните правилото. Ще се молите всякога. Ама кога? През целия ден ще се молиш. Разбираш ли какво значи това? И като си буден, и като спиш, през целия ден ще се молиш. Като станеш от сън, ще се молиш. Като си лягаш, пак ще се молиш. Ще кажеш, отивам пак да се моля. Молитвата е най-красивото нещо в живота. Тъй, че да не питате кога да се молим, през целия ден ще се молите. И ще ви научат да се молите. Всякога ще се молите. Сега разбрахте, нали? Може би цяла година ще трябва да правим опити, докато се домогнем чрез молитвата до микроскопически резултати. Тези микроскопически резултати са ценни за нас. Размишление